Зарюмсала ліда, черевичок натер ногу. Взяла дочку на плечі. Потім Тарасик з Русланом відстали. А далі сіра лісова дорога з латками ранньої зелені, під, що застоє очі, у Тома страх, тільки б не впасти, не заночувати в лісі. Клала сонну ліду під деревом, а сама поверталася до хлопчиків. Гулотіло, хотілося й самій прилягти, склепити очі, спиралася спиною на стовбур сосни, відпочивала і йшла далі, розірвала надвоє свою хустку, прив'язала до неї тичку собі за спиною, посадила на неї Тарасика і Руслана, Ліду несла на руках. Ліда застувала їй дорогу і Дарка у темряві зблудила. Уже хотіла не листя і ночувати з дітьми в лісі. Але вийшла на галявину, де недавно була вирубка дерев. зблискували під місяцем п'ятаки соснових пеньків. Валялося ще неприбране гілляча, бо ваніли стоси, приготовлені для вивезення дров. Дарка опустила дітей на землю, перепочила, пильно роздивилась місцину, іначе б упізнала її, хоч і не хотіла вірити. Обминула городища. Треба було триматись річки. Це вже Трипільський ліс. Якби не блуд, була б уже вдома. Пішла галявиною. Між стосами дров розгледіла Однокінний візок, навантажений колодами. Зламане заднє колесо. Вилізла шпиця з обода. Розвантажила дрова, перенесла на візок дітей, впряглась у нього і потягла накоченою лісівкою. Кудись та доведе. Годинник у сільській хаті Мировичів показує північ. Марія сидить біля вікна з відсунутою фіранкою, щоразу поглядає на хвіртку. Маленьке кротиня боялася і гидувати цим створінням ціле життя. А тепер байдуже. Ворохобиці в кутку, накрите фуфайкою. Погріб у них небетонований із земляними стінами. От і прорило дірку. Приходили пом'янути Івана кілька його ровесників. Не засиділися, бо біда якась у місті бо також не приїхали на вихідні діти. Побідкалися, позітхали, розійшлися. Сидять лише Мирон з Андрухою. Час у них неміряний і біда не страшна, коли очі залиті. Федір наливає їм ще по чарці. «Ні, яму ми викопали дядькові, дай Боже, всякому. Каторга, коріння залізне». Сокира щербиться, іскри летять, а викопали, каже Андруха, і впинається зубами у квашену помідорину. Вона враз зморщується, як гумова кулька, із якої випустили повітря. Умій ріст по очі Андруху, підтакує Мирон. То справді луснув реактор, і дух із нього вийшов. Залатають. Дістануть доброго цементу і залатають. А до нас дістало чи ні? Мабуть, ні. Бо так само хочеться і випить, і закусить, як учора. Мої дістало, бо щось моя ганна сьогодні як оса. Страшно додому йти. Мене оса вкусить, а в неї під оком розпухне. Якби... Лисиць воно вдарило. Уже усі патрони вистріляв, а кури на птахарні щезають. Чув, на землі біля станції на два пальці радіація все вкрила. На воді тільки палець. Для міських то дурничка. Привчені грошу за це получають. Ну, царство небесне дядькові Іванові Залізний мужик був. Золотий, Андрухо, золотий. Тепер таких нема. Хіба в нас бригадир? Мішок полови. А дядько Іван розповідала мама, як Сталін. Сказав і більше не повторює. Марія швидко встала зі стільця. Оце допивайте і марш додому до жінок. Вам чи поминки, чи хрестини, чи весілля, аби надудлитись під горлянку. Федере Виводь їх, бо й ти зараз дістанеш. Найшли час варнякати, бувайте здорові. Кротиня виповзло з рукава фуфайки і дуцело Марію у ноги. Дідок з орденськими планками на вилозі старомодного піджака уже давно стовбичить на сходовому майданчику біля дверей, обтягнутих білим дерматином, на який прибито стару кінську підкову покрито чорним лаком. Не прийти він не міг, а от уже скільки часу боїться натиснути на кнопку дзвінка. Наче натиснеш, пролунає оглушливий вибух, і його життя розсиплеться на порох. Почулися чиїсь кроки на сходах, і це додало йому сміливості. А, що буде, те й буде. Відчиняються двері. На порозі молода уродлива жінка. Голова оптиціна бігудями. Верветовий костюм облягає її стан. Дідусь розгублено мовчить і кліпає під сліпуватими очима. «Мамо, це здається до тебе!» Гукає дочка у кімнату і відходить. Переступаючи через Наготовлені до від'їзду Чемодани. У коридорі з'являється уже знайома нам бабуся. Сила голова, зім'ятий халатик, плетення у руках. Виходить за поріг, причиняє за собою двері. Мої, Ксеню, поїхали. Я пішов до знайомого, щоб довідатись, що сталося, посидів з ним, повертаюсь. «Записка в дверях нас забрали у свою машину, товариші. Більше місця нема. Шукай нас у Полтаві у родичів. Не поїду нікуди, Ксеню. Кому я там потрібен?» «З курського котла від тигрів не тікав. То чого тепер зриватися?» «Ходять чутки ненадовго, на три дні всього. Тим більше... Хай молоді дітьми їдуть, а ми лишаємося. Пересидимо в мене, поговоримо, ніхто не заважатиме. А як помремо, Остапи?